E, bueno, ni e, formazioz e, biologoa naiz eta e, irakasle e, Euskal Herriko Unibertsitatean, Sientzi e, Facultatean e, biologia irakasten dut. Eta hortik irakasten dut Euskaraz, eta hortik ba, ba, espaldean keska neukan ba, Euskarazko e, nola erran e, teknolekto zehatza erabiltzeko. Eta keska horrekin, ba, ibili izan naiz, ba, ikusten euskarasko aurrekariak, ez, eta hor, ba, agertzen dira, ba, etxe pare, medikoa, eta olako batzuk, eta horien e, lorratzean, e, horien atzean jarri naiz ikusteko zelan moldatzen ziren euskaraz, eta ba, ikusi, eta ikasteko, ez, eta hortik dator nire, mm, bueno, lana, gehiago da, dokumentatzea, ez, ikustea, E, zernolako euskaraz e, baliatzen ziren beraien e, lanerako ez, eta hortik ikasteko. Hm? Mintzaldian aipatuko duzun liburua da Patagoniara azparnen bagena egin ba, duzunaz, eh? hortaz gehiago da egin duke, jakin mai? Bueno, hor, e, ja, divulgazioaren e, mailean gabiltza, ez horren beste eskolarako behar dudana, eta liburu horretarako ba hiru e, edo lau ari desberdin e, txirikordatu nituen, ez? Baina beti ere, pentsatuta ba, protagonistak eta nire kesketatik eta nire dokumentuetatik e, agertu zirela, ez? Eta hor, protagonisten artean Patagonia Patagoniako Euskal berri horretan ba, badaukagu mediku bat Daniel Lizarralde Argentinan bizi izan da bai, sortzide ho eta laurogeta sortzian edo artikulu batzuk teknikoak Euskara idatzi zituen ez. hori ikusi nuenean, ban niretzeko izan zen arrigarri eta ezin azaldu ze, Euskal Herrian bertan hemen Europan gaudela. zegoen horrelako idasoleriik ez, bueno, ez? maila teknikoan, horrelako ardurak eta Euskanik bueno, eta pika bat. E, bueno agerpen Euskarezko testu artikulu horien agerpena asalduna hasi nintzen pixka bat ba, Argentinako aldizkariak eta orduko giroate ikusten eta hortik agertu zen ba, beste protagonista bat Florentzio basaldua ba, Patagonian Euskal Herri berri bat Kolonia euskaldun bat Eratu nahi zuena, baina horrekin oso harreman istua baina iskutukoa eduki zuen, ba Jean Pierre Arbelvide, hor Asparneko misionisten burua Luzaroan izandakoa. Bueno, horrelako ari edo horiekin, ba, ba, bat eratu noen Patagoniara barrena, eta horrekin ba li, liburu dibulgaziozko liburu entretenigarriata, ba, bueno, en fin, arrigarri ere neurri batean basena. Mm. Baina eh, claro, eh saiakeraren arren aldetik, ba batzutan e, pentsaginesak, ba izango dala saiaquera lehor gogaikarri, ba bueno, bat, e, irakur irakurtzeko saia irakur gaitza. Bueno, ba, liburuaneni aldegin du nintzen, ba kontra da, es, erakargarri Eh, harin eh, kilikor zuertatzen ez eta ba, espero dut eh, itzaldia ere hor zer da asparneko itzaldia ba, era horretakoa izango dala es jendearen harreta eta gogoa erakarriko karriko da buena powerpoint batekin irudi batzuekin momentu momentu bat pasatzeko modukoa Ana, bizi duzu, bat, zure... ba, da biziaraziko duzu pizka bate zure hori da itzaldia Asmoa, behintzat, eh? Hable gara horretarako, bai. Eta gero galderak eta egiten halko dira ondutik, eh? Ja, kina, eh? Ja, kina. E, Asi erabatean, e, eta antolatzailekin e, berbetan, itzetan, ba, pentsatu nuen e, publikoak ja liburua irakurrita edukiko zuela, eta izango zala gehiago irakurle klub, edo irakurle txoko bateko, mm. elkarrizketa, bueno, interaktibua, ez hor, egilea dago, baina irakurleek ere, ba, Zalantzak ba, en fin, eta ba, bueno, argitu nahi dituzten kontu guztiak ba, ipatu eta hor elkarrizketa horretan ba, garbitzeko ez. Baina, esenziaten bueno, e, ez ez ez zo beto itzaldi modura zeberar bada ba, pertsona batzuk irakurri gabe edukiko dute. Bueno, eta horrela or, jakin da, hori ba, jakin da ba, itzaldi moduko bat horari baten inguruan emango dut. eta, ikus garria eta entzun garria izango dela bai, eta jakina e, baten batek, galdera dit, edo, edo zein argi argibide, edo ez da baida, edo e, nahi izango balu, eta ba, e, horretarako e, ez dago esameharrik guztiz irekita gertuko nahi izan dit, eta neu ere ba, ikasteko gogoz. Hm? Alderantziz izanen dakasik, eh? berdin uh, zure Mintzaldiaren ondotik, uh, liburuaz interesatuko dira, ere, hor uh, izanen direnak. Patagoniara eta Azparnen barena, beraz, biar, Mintzaldi hau emanen duzura, kepa-altonaga, Azparnen, elgar uh, zentruan, gaeko zazpiterditan. Mile esker gurekin izateagatik? Zeboi eta nahi duzuen artean. Eh?